صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا توقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس توقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 fa inna khayra alhadis kitabullah wa khayra alhadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull dalalatin fi ikhwani fi din azakumullah qawm muslimin ushormati masih kita melanjutkan syarah terhadap hadis penjelasan terhadap hadis yang keempat dari Kitab Jami Al-Ulum Wal-Hikam. Iaitu Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya bahawa saudul nasduh bahwasanya salah seorang kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya empat puluh hari dalam keadaan nutfah, kemudian menjadi segumpal darah juga empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging juga empat puluh hari, kemudian diutus kepadanya malaikat. Dan ditiupkan ruh kepadanya Dan kemudian diperintahkan dengan empat perintah Yang diperintahkan untuk mencatat takdir Empat perkara Dicatat rizkinya Dicatat amalannya Dicatat ajalnya Dan dicatat pula keadaannya sengsara atau bahagia Maka kata Rasulullah SAW Fawalladhi la ilaha ghairuh Demi yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Sembunnya salah seorang kalian ada yang beramal. Dengan amalan ahli surga. Hingga ketika antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi. Tiba-tiba didahului oleh catatan takdir. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian dia masuk neraka. Demikian pula salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar. Amalan penduduk neraka. Sampai tinggal sehasta lagi. Dia masuk neraka. Tiba-tiba tidak -tiba oleh catatan takdir maka dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Maka keterangan atau syarahnya sudah dibahas sekian kali pertemuan, alhamdulillah. Dan sekarang mudah-mudahan ini yang terakhir adalah catatan syarah tentang masalah khawatimul amal dan al qada wal qadar, masalah takdir dan masalah khawatim. Khatimah. Ada seorang yang mendapatkan husnul khatimah Ada seorang yang mendapatkan suul khatimah Dan ternyata mereka-mereka yang mendapatkan suul khatimah Mereka-mereka mendapatkan akhir yang jelek. Mungkin kita akan heran kenapa Kok dia dari awalnya beramal ahli surga Tiba-tiba di akhirnya beramal ahli neraka Ternyata kata Ibnu Rajab Rahimahullah Wafil jumlah Wal khawatimu mirasus sadat Maka ringkasnya Karena sudah disinggung Maka Ibn Wajib menyatakan ringkasnya Bahawa khawatimul amal Akhir dari kehidupan manusia Ada yang baik, ada yang jelek Itu merupakan mirasus sadat Hasil dari apa yang sudah dia lakukan masa lalu, Sepanjang hidupnya maka akhirnya atau hasil terakhirnya adalah ketika khatimahnya su'ul khatimah atau husnul khatimah berarti walaupun dalam keadaan seseorang yang sepertinya beramal dengan amalan ahli surga ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar ternyata amalan ahli nar yang dilakukan di akhir hidupnya yang merupakan su'ul khatimah itu ternyata diakibatkan penyakit yang tersembunyi dalam hatinya selama dia hidup muncul aslinya di akhir hidup dia. Fa kullu zalika sabqa fil kitab dan semua itu sudah tercatat di dalam catatan kitab yang terdahulu, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa min hunaka kana yashtad salaf Oleh karena itulah maka kaum salafus saleh para ulama dari kalangan salaf yastad khaufu mereka sangat dahsyat ketakutannya. Dan sudah kisahkan atau sudah kita baca riwayat tentang seseorang yang berjihad fi sabilillah dan dia ma taraka faddan wala syadza illa taba'ahu seorang mujahid fi sabilillah yang tidak melihat orang asing selain pasukannya berarti bukan muslimin kecuali disikatnya dengan pedangnya dan dikejarnya sehingga dia membunuh sekian banyak orang sampai para sahabat menyatakan demi Allah Hari ini tidak akan ada yang mendapatkan pahala Lebih banyak dari orang ini Karena banyak membunuh musyrikin Membunuh kafir Ternyata Rasulullah mengatakan Huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka Maka sahabat-sahabat tadi terheran-heran Kenapa kau dikatakan ahli neraka Ternyata ketika Dilihat oleh seseorang sahabat Dia berakhir atau mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Eh konebilina azakumullah dia letakkan pedangnya dengan terbalik, yang tajamnya di dadanya dan pegangannya, gagangnya di bumi dan kemudian dia rebahkan dirinya di pedangnya, maka tertuslah memenuhi atau melewati dadanya dan matilah dia dengan bunuh diri ketika dia tidak merasakan atau tidak kuat merasakan sakitnya. Ini qul a'udzu Allah tunjukkan akhir hidupnya. Yang sesungguhnya kata Murajab itu adalah hasil dari apa yang tersembunyi di masa hidupnya maka terlihat di akhir hidupnya oleh karena itu para salafus saleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in yastad khawfuhu atau yastad khawfun sangat dahsyat ketakutan mereka terhadap khatimah apa yang akan terjadi nanti di akhir hidup saya Wa man kana yaqlaq min dhikri sawabiq di antara mereka ada yang dalam keadaan terus gundah gulana terus dalam keadaan bimbang memikirkan apa yang akan terjadi nanti tentang akhir hidupnya wa qila in qulubal abrara sawabiq yakni apa yang telah lalu kenapa yang dipikirkan adalah suul khatimah tapi yang dipikirkan adalah apa yang lalu Karena mereka paham bahwa su'ul khotimah akan terjadi karena akibat perbuatan yang lalu. Maka mereka memikirkan apa yang sudah saya lakukan. Dosa apa yang saya belum taubat. Atau dosa apa yang mungkin akan mempengaruhi saya. Terus gelisah mereka. Dan selalu seakan-akan dia dikejar-kejar dosa. Dan terus dalam keadaan mengharapkan untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan takut dari su'ul khotimah. Ini keadaan salafus salih. Wahd Qil dan telah dikatakan Inna Qulub Al Abrar Bil Khawatim dikatakan dalam ucapan-ucapan para ahli hikmah bahwasanya hatinya orang-orang baik hatinya orang-orang saleh itu memikirkan tentang bagaimana akhir hidupnya ya yani nabil khawatim Yaquluna Ma'za Yuktulana mereka mengatakan dalam hati mereka Mada yukhtamunana Akan ditutup hidupku dengan apa Dengan su'ul khatimah atau dengan husnul khatimah Karena mereka tidak tahu Kalau mereka tidak mengerti Apa yang Allah takdirkan nanti Maka mereka gelisah Dan memikirkan Bagaimana akhir hidup saya ini Su'ul khatimah atau husnul khatimah Ini kulubul abrar Yang dipikirkan nanti Bagaimana akhir hidup saya Adapun kulub Hati-hati orang yang bodoh Hati-hati orang yang tidak mengerti ilmu Mereka membanggakan apa yang dilakukan sekarang Saya sudah begini, saya sudah begitu Saya sudah puasa, saya sudah sholat dan saya sudah beramal saleh. Sekarang, lah besok Nanti, kalau kamu mati Apakah di atas husnul khasimah? Atau di atas suhu khasimah? Dia tidak tahu Maka yang akan Allah kulo bil abrar, bil kawatim. Hati hatinya orang orang abrar, orang orang yang baik yang saleh selalu berkaitan dengan akhir dari hidupnya. Waku lubul mukarrabin, muallakatun bil sawabet ya kulo nama dan Sedangkan hatinya orang orang mukarrabin, orang orang yang dekat dan tak Bergantung kepada apa yang telah dikerjakannya masa lalu Dalam artian menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya Saya pernah begini, saya pernah begini Apakah saya akan mendapatkan husnul khatimah Atau akan mendapatkan su'ul khatimah Dan sebagian para sahabat menangis Menangis ketika matinya Ini yani ketika akan matinya Fasu'ila'an dhalik Maka ditanyakan kepadanya mengapa engkau menangis. Fakala. Maka sahabat tadi menjawab. Samir tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi s.a.w. bersabda. Innallaha ta'ala qababah khalqaru qabbatain. Sesungguhnya Allah s.a.w. mematikan makhluknya dua kali. Fakala ha'ulai fil jannah wa ha'ulai fil nar. Mereka ini adalah di dalam jannah dan mereka yang satu dalam neraka. Atau khabar bermakna digenggam, dipisahkan oleh Allah swt ketika dia dalam masa ketika calon calon manusia. Ya ini menduhuri Adam dari tulang punggung Adam sudah dikumpulkan oleh Allah, calon calon manusia dan sudah Allah pisahkan. Ini untuk neraka, ini untuk surga. Demikian pula ketika diperubut. Ibunya sudah dicatat syakin ansaih dia akan bahagia atau akan sengsara sudah dicatat keadaannya Maka makayakoni bina alaakumullah kata sahabat tadi. Waladri fi ayi qabdatini kunt dan aku tidak tahu di genggaman yang mana dari genggaman tadi Allah menggenggam calon calon makhluk yang sebagian untuk surga. Dan mengengam yang lain untuk neraka. Wahdilin jannah, wahdilin ner. Ini untuk surga dan ini untuk neraka. Kata sahabat tadi, "Aku tidak tahu. Aku termasuk yang mana? Apakah di surga atau di neraka? Apakah di genggaman yang satu atau di genggaman yang lain?" Ehkon yibrina alaikumullah. Maka dia menangis, karena dia tidak tahu apa yang Allah takbirkan nanti. Fakalah baghul salaf. Sebahagian salafus salaf juga menyatakan. Ma'abkaluyun, ma'abkal kita bersabar. Sungguh tidak ada yang membuat nangisnya mata mata ini. Enggak akan ada yang mencucurkan air mata ini kecuali apa yang telah membuat nangis atau yang dibikin nangis oleh kita bersabar catatan yang telah lebih dulu. Berarti mereka para sahabat beramal saleh mereka, berupaya dan berusaha. Tetapi ketika mengingat bahawa sudah ada catatan Surga atau neraka Sudah ada catatan yang sabit Yang lebih dulu wal Sebelum diciptakannya langit dan bumi Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sudah dicatat dia Di surga atau di neraka Maka Yafani bin A'azakumullah Mereka menangis dan ketakutan dengan Apa yang sudah dicatat tadi Dia tidak bisa melihat Dia tidak bisa memilih. Di mana dia? Di sini apa di sana? Maka dia hanya pasrah kepada Allah dan menangis. Aku tidak tahu, aku ditakdirkan di surga atau di neraka. "Ibn Lazakumullah," berkata Sufyan kepada beberapa orang saleh. "Rahimahullah, hal adka taq qilm Allah fiik?" Sufyan, rahimahullah, menanyakan kepada orang-orang saleh tadi, Apakah pernah membuat nangis kamu ilmu Allah tentang kamu? Yani, apakah engkau tidak menangis dengan ilmu Allah tentang kamu bahwa kamu di surga atau kamu di neraka, sedangkan kamu tidak tahu di ilmu sendiri di surga atau neraka? Fakallahul Wali Karajul maka orang soleh tadi berkata: Tarak la afrah abadan, sungguh. Engkau tinggalkan aku dalam keadaan tidak akan gembira selama-lamanya. Maaf, rah ibadat. Artinya aku tidak lagi bisa gembira selama-lamanya. Karena memikirkan apa yang diucapkan oleh Sufyan Rahimahullah. Ia ni bahwa kamu di dalam ilmu Allah itu sudah ditentukan, surga atau neraka. Kamu tidak tahu. Apakah tidak membuat nangis kamu? Maka karena ucapan ini diucapkan kepada seorang yang soleh, maka orang soleh tadi dalam keadaan menangis dan mengatakan aku tidak lagi akan bisa gembira setelah ini. Wakanasubyan yestedu kalakhu min sawabek wal khawatin. Sedangkan Subyan dia sangat bimbang dan terus dalam keadaan menangis min sawabek wal khawatin, karena sawabek dan karena khawatin. Berarti Beliau dengan istilah Niyib Merajab Termasuk golongan Muqarrabin Dan termasuk golongan Abrar Al-Abrar memikirkan khawatim Dan Muqarrabin memikirkan sawabik Sedangkan Zulfiyan rahimahullah Memikirkan khawatim dan sawabiknya Fakana yabki Maka beliau menangis Dan berkata Akhafu an akuna fi ummil kitab syakiyah Sungguh aku khawatir kalau aku ini ternyata dicatat di dalam kitab Lailahul Mahfud sebagai orang yang akan sengsara. Wajib dan menangis. Wajibul sambil berkata, aku khawatir dan usle bul iman maut. Aku khawatir dicabut keimananku di akhir hidupnya. Karena ingat hadis tadi, hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan di dalamnya ada seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah Sampai ketika sejengkau lagi Atau sehasta lagi Akan masuk surga Tiba-tiba berubah Dan beramal Dengan amalan ahli nar Maka Kata Zufiyan Aku khawatir Jangan-jangan di akhir hidupnya Aku disabut keimanannya Dan beramal dengan amalan ahli nar Dengan amalan penduduk neraka Malik Dan juga malik ibni dinah Yakumu tulai leila, dia bangun tengah malam atau sepanjang malam, qabilan ala lehiyateh, sambil memegang jenggotnya, wayakul kemudian berkata, Ya Rabbi, Qad alint saakin jannah min saakin al nahr, fafi ayidarini manzil Malik, Ya Rabbi, Anka mengtaui. Siapa orang yang akan tinggal di surga dan siapa yang akan tinggal di neraka? Maka di manakah tempatnya Malik? Ini tempat dirinya. Di manakah tempatku Malik ibni Dinar? Ia ya, dalam keadaan memegang jenggotnya dan terus gelisah. Engkau ya Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sedangkan manusia tidak tahu Sesoleh apapun dia Belum tentu dia dalam keadaan Terus selamat sampai akhir hidupnya Karena diberitakan oleh Rasulullah SAW Dengan berita bahwa Ada orang yang beramal dengan penduduk surga Ternyata di akhirnya dia kufur, Sesat dan masuk neraka. Dan ada yang kebaliknya beramal dengan Alimlar atau beramal dengan amalan meraka Sampai ketika hampir mati Dia berubah Maka walaupun Malik Ibn Dinar seorang alim Seorang yang saleh, Abid ahli ibadah Tapi tetap dia tidak yakin Di akhir hidupnya apakah akan tetap seperti itu Atau berubah Maka bangun salat malam Tengah malam tahajud Dan kemudian dia duduk berdoa kepada Allah Dan kemudian dia memikirkan Akhir hidupnya Ya Allah, Ya Rabbi Engkau mengetahui Siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka Sedangkan aku tidak tahu Maka di manakah aku nanti Ayud daraini Sajinu Malik Di tempat yang mana akan tinggal Malik Ibni Dinar. Ini menunjukkan Kalau para ulama Tidak ada yang Ujub binasihi Tidak ada yang bangga diri Dan kemudian ujub mengatakan Saya penduduk surga, tidak ada satu pun Kalau ada orang yang Seperti itu tidak dianggap ulama Karena innama yakshallah min ibadihul ulama Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Adalah orang-orang yang berilmu Sehingga orang semakin berilmu Dia semakin takut kepada Allah Dan semakin mengerti qawba'u wal qadar Dia semakin gelisah dan semakin tawakal terlalu kepada Allah Dan doanya, salatnya terus dalam keadaan berharap-berharap Dalam keadaan khawatir akhir hidup dia Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah Wa qala hatimul asam Berkata pula seorang yang salih Seorang ulamak Hatimul asam Man khala kalbuhu Min zikri arba'ati akhtarin Fahuwa muhtar Barang siapa yang hatinya kosong Dari memikirkan Empat perkara ini Maka orang itu sedang tertipu Fala yakmanus syaka Maka dia tidak aman Dari bencana dan kesengsaraan di akhirat nanti Nah ini barang siapa yang tidak memikirkan empat ini Dan tidak peduli dengan empat ini Maka berarti orang ini dalam keadaan mukhtar Mukhtar itu tertipu Dalam keadaan dia sudah tertipu dengan dunia Dan melupakan agama atau melupakan akhirat Apa itu empat perkara? Yang pertama Khotaru <tuh> yaumil misak Hina qalaha ula'i fi jannah Walau bali wahai ulai finna walau bali. Yang pertama mengerikannya hari misak hari ditimbangnya manusia hari dihitungnya manusia. Ketika Allah swt atau yang dimaksud misak adalah uh, ucapan Allah swt tentang masalah calon-calon manusia. Yang Allah ambil dari punggung Adamnya dan produk Adam kemudian Allah persaksikan dengan misal dengan perjanjian Allah subhanahuwataala kalubala syahidna Allah sudah pisahkan ini haula Firjanah walaubali dan ini dalam neraka walaubali. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita termasuk yang di sana atau termasuk yang di sini. Barang siapa yang tidak memikirkannya maka dia tertipu dengan dunia. Fala yu'lam fi ayil fariqain kan sedangkan dia tidak tahu di kelompok yang mana dia ketika itu ketika Allah pisahkan ini untuk surga ini untuk neraka itu yang pertama yang kedua hina khulqa fi zulmatin dzalath ketika Allah ciptakan dia di kegelapan yang tiga sampai yang berakhir di perut ibunya fa nu dialma malak bis'ada wasyqawah Kemudian malak, malaikat yang ditugaskan disuruh oleh Allah untuk mencatat dia bahagia atau sengsara. Walla yadri aminan ashqiyahu aminat su'ada. Kedengarannya tidak tahu apakah dia dari golongan yang bahagia atau golongan yang sengsara. Yani ketika di perut ibunya setiap kita satu orang dari kita sudah dicatat oleh malaikat ini akan sengsara ini akan bahagia. Ini akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat dan ini mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sedangkan kita seluruhnya tidak tahu waktu itu kita dicatat kemana termasuk suada yang berbahagia atau asqiya yang akan sengsara. Wa yang ketiga zikru haulil mutla wa la jadri ayubsyar biridullah Ambisah kau tahu dan kemudian tentang haulil makale kengerian yang akan muncul di akhir zaman, yani hari kiamat. Walayydiri ayub syarubiyil Allah. Dia tidak tahu apakah dia akan diberi gem kabar gembira dengan keregon dari Allah atau dikabar diberi kabar dengan kabar yang mengerikan iaitu dengan kemurkaan Allah dan hari kiamat ada istilah hari kiamat yang akbar atau kiamat yang paling besar yaitu hak kehancuran dunia ini dan ada hari akhir bagi pribadi-pribadi masing-masing. Apa hari akhirnya bagi setiap manusia? Kematian. Dan setiap orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan diberi berita gembira atau diberi berita yang mengerikan. Kalau dalam keadaan dia adalah seorang yang saleh maka diberi kabar gembira irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wahai ruh keluarlah kepada Rabbimu dalam keadaan mendapatkan keribuan dari Allah yang mendapatkan betul-betul keribuan dari Allah disebutkan radiyatan mardiyah ini berita gembira berarti yumsar biribol biriballah diberi kabar gembira bahwa Allah ribau pada kamu Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang sesat yang su'ul khatimah maka dicabut dengan paksa dan diberitakan dengan kemurkaan Allah. Allah memerintahkan malaikat tadi mencabut sambil dipukul punggungnya dan sambil dipukul oleh malaikat tadi. Akhwal bin narzakumullah ini su'ul khatimah. Jeleknya khatimah dia maka barang siapa yang tidak memikirkan yang ketiga ini tidak memikirkan nanti saya bagaimana dan dia tidak tahu apakah dia termasuk yang akan diberitakan dengan berita gembira ketika matinya atau yang akan diancam dan dipukul ketika matinya dia tidak tahu yang keempat yang Allah sebutkan dalam surat zilzal, zilzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha dizan Allah katakan yauma yarunnas ashatatan liraw a'malahum ketika manusia dibangkitkan dan kemudian melihat apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan karena amalannya atau dia mendapatkan kejelekan karena amalannya wala yadri Ayat pariko ini sedangkan dia tidak tahu jalan yang mana yang dia jalani atau kemana dia akan berjalan. Ekaunibilnaazokumullah tempat perkara ketika awal calon-calon manusia Allah pisahkan sebagian untuk meraka, sebagian untuk surga. Kita tidak tahu kita di mana. Yang kedua, ketika di perut ibunya sudah dicatat dia akan sengsara atau bahagia juga kita tidak tahu. Yang ketiga, ketika mati nanti, apakah husnul khatimah atau surul khatimah? Juga kita tidak tahu. Yang keempat, dalam keadaan nanti dibangkitkan, apakah dia akan melihat amalannya yang soleh atau dia akan melihat amalannya yang jelek yang menyengsarakan dia? Dia juga tidak tahu. Wamiyamal mizqal daratin khairan yara, wamiyamal mizqal daratin syarran yara. Hari itu dia akan melihat amalannya sekecil apapun, baik ataupun jelek. Maka apabila kita nawaitu kalau empat perkara ini kita tidak tahu bagaimana mungkin kita bisa tenang Harusnya kita terus dalam keadaan takut kepada Allah dan mengkhawatirkan kedua-duanya atau mengkhawatirkan perkara-perkara yang jelek dan mengharapkan perkara yang baik ini dikatakan oleh Hatimul Asam barang siapa yang tidak memikirkan empat perkara ini berarti dia muqtarun tertipu dengan dunia, terlalaikan dengan dunia hatta zurtumul maqabir sampai masuk ke dalam kubur alhaakumut takatsur kalian terlalaikan oleh mengumpulkan harta, oleh takatsur memperbanyak harta, mengumpulkan dunia yang semuanya akan ditinggal olehnya dan dia lupa terhadap empat perkara ini. Kamu itu di mana? Ditakdirkan oleh ya Allah yang mana? Dan kamu dicatat dalam perut ibumu seperti apa? Kami tidak tahu. Maka Ibn Ibn Al-Gatuhmullah. Inilah yang menyebabkan para ulama, para salihin. Dalam keadaan terlalu takut. Walaupun amalan mereka saleh Selalu dalam keadaan takut. Walaupun amalan mereka masya Allah. Karena mereka memikirkan empat perkara ini. Dalam keadaan tidak diberitahu oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kepastiannya dia di mana? Sahal tasturi Menyatakan Al-Murid Ya khafu An yubtala bil ma'asi Wal'arif Ya khafu an yubtala Bil kuhri Kata Sahal tasturi Seorang yang murid Murid ini masih pemula Tingkatan imannya masih di awal Ya khafu an yubtala bil ma'asi Dia takut untuk tertimpa kemaksiatan kemaksiatan. Wal arief ada pun orang yang mengerti, yang memiliki ilmu ma'rifah ma lebih tinggi dari muridin. Ya kafu an yubtala bil kufur, justru dia takut dengan kekufuran. Perhatikan. Kenapa demikian? Karena murid masih menghitungnya dengan kemaksiatan dan kebaikan ketaatan. Saya beramal taat, alhamdulillah. Dan saya khawatir jangan sampai beramal dosa Dia takut dengan dosa Tetapi orang yang arif Mengerti dan lebih paham dari orang tadi Untuk takdir Allah Tidak mustahil Yang mukmin jadi kafir Tidak mustahil Orang yang beramal ahli jannah Berubah menjadi orang yang beramal Dengan amalan ahli nar Tidak mustahil toh. Tapi bagi orang yang imannya rendah Masa orang kayak ini masih kufur Akan kufur Coba masing-masing kita memikirkan mungkinkah kita kafir nanti suatu saat pasti jawabannya dalam hati oh masaya, tidak mungkin kenapa? karena iman kita kepada qabak wal qadar tidak tinggi seperti para ulama tapi para ulama membaca hadis tadi hadis yang menyatakan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian diakhiri dengan amalan ahli neraka dan masuk dalam neraka yang tadinya mukmin, kemudian dia kafir. Dan juga membaca hadis Dalam rasulullah Zalam yang menyatakan Ada seorang yang pagi mukmin Sore kafir. Dan ada yang sore Dalam seorang mukmin, paginya dia kafir. Menjual imannya Dengan arabah dunia. Menjual imannya dengan kenikmatan dunia. Berarti tidak mustahil Pagi mukmin sore kafir. Dan tidak mustahil sore mukmin Pagi kafir. Ekornya pernah Azza Qumullah seorang yang dalam keadaan wanita yang solehah secara bawahinya kita tidak tahu batinnya di masyarakat dikenal dia masya Allah memakai hijab lengkap tiba-tiba dia membunuh anak-anaknya dan membunuh dirinya terjadi atau tidak terjadi terjadi Sampai orang-orang semuanya heran dan tercengang kejadian seperti ini. Bukan orang-orang awam, orang yang ngaji, mutahajibah, wanita yang memakai hijab, memakai cadar. Dalam keadaan seperti itu kejadiannya. Subul khatimah, akhirnya dengan akhir yang suh, juga ada yang sebaliknya. Yang lebih ngeri dari itu. Seorang alim, ulama, dikenal sebagai orang yang berilmu. Tiba-tiba dia terfitnah dengan kebidahan filsafat. Dan kemudian terus dia bergelimang dalam filsafat. Dan berakhir dengan menjadi seorang ateis. Terjadi diaman. Tadinya ahli sunnah, pembela sunnah, dan buku-buku awalnya. membela sunnah dan mencaci maki dan mencerca Filsafat dan kesesatan. Ternyata berakhir bukan hanya pada filsafat berakhirnya. Tapi pada ateis, kafir, tidak percaya Tuhan. Ikhwan dan muslimatku maka orang-orang yang murid, murid masih pemula, imannya masih di bawah, dalam keadaan dia cuma mengkhawatirkan kemaksiatan karena dia tidak menyangka apa mungkin saya jadi kafir, enggak mungkin. Tapi khawatirnya dosa-dosa saya. Saya akan berbuat dosa, saya khawatir saya akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang lebih tinggi imannya justru lebih takut. Yang lebih tinggi imannya, justru dia dalam keadaan ya khauf Anjuk telah berkuhur takut untuk ditimpa kekafiran. Wamin huna karena faham bahwa manbagdahu minas salahusalah yang kapuna, ala anfusih munifaq. Oleh kerana itu para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan salahusalah, mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Apa kemunafikan? Kekufuran yang ada pada seseorang yang dalam keadaan dohirnya muslim. Itu mereka khawatirkan. Kata, ويستدُّ قلَقُهم في جزع وجزعهم وجزعهم منه. Dan ketakutan mereka, kebimbangan mereka terhadap penyakit nifak itu dalam keadaan terus menguasai dia. Seperti riwayat hambalah yang datang kepada Abu Bakar Siddiq. dengan menyatakan nafkah hambalah, nafkah hambalah. Kata Abu Bakar apa maksud munafak wa Hanbalah? Artinya Hanbalah mengkhawatirkan Saya munafik, saya munafik, saya munafik Kata Abu Bakar, apa yang kamu maksudkan? Saya munafik Saya itu kalau di depan Rasulullah dalam keadaan iman saya Seperti melihat surga dan neraka Tetapi ketika saya pulang ke rumah Saya kembali bersenggagurau dengan istri dan anak-anak Sehingga seakan-akan saya lupa dengan surga dan neraka Kata Abu Bakar, kalau begitu Aku pun seperti kamu Jangan-jangan saya munafik Abu Bakar pun mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan saya bunuh. Mari kita ke menuju Rasulullah, menemuinya Rasulullah dan keduanya menyatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, nafkahul bala, Kata Rasulullah, Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, aku demikian dan demikian. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat, Kalau saja engkau bisa menjaga dirimu seperti engkau dihadapanku terus menerus, la salafahat kumul malakika. Niscaya malaikat akan menyalami kamu, sawah itu menyalami dengan tangan, akan uh, salaman dengan kamu. Eh, ini bina azookumullah. Ini menunjukkan kalau sahabat mengkhawatirkan kemunafikan, qalam fal mumin يخاف على نفسه النفاق الاصغر فمن المؤمن مستيقن من يخافير كان من يخافير النفاق yang kecil الذي يغلب ذلك عليه عند الخاتمه وخواطر نفاق صغير كمنافقان صغير الذي يغلب ذلك عليه عند الخاتمه وخواطر نفاق صغير كمنافقان صغير الذي يغلب ذلك عليه عند الخاتمه ويخاف على نفسه النفاق الاصغر dia khawatir ketika matinya sudah menjadi kemunafikan yang besar yang mengkufurkan. Kama taqaddama anna dhasa itu khafiyah tujib su'ul khaatimah. Sebagaimana telah lewat Bahawa apa yang tersembunyi dari kejelekan-kejelekan di dalam jiwa seseorang bisa jadi dia akan menyebabkan su'ul khatimah di akhirnya. Sedangkan benar nifat yang kecil sangat mungkin terjadi pada kita. Dan nifat yang kecil itu Terus menerus dalam keadaan Semakin tumbuh semakin tumbuh Dan dikhawatirkan ketika mati Dalam keadaan dia sudah menjadi Munafiqan khalifan Yang berarti su'ul khatimah Ini dikhawatirkan oleh orang-orang yang mukmin Yang dikhawatirkan oleh para sahabat Yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yang dalam keadaan dia Tinggi imannya Dan tinggi ma'rifahnya mengenali Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenali sifat-sifat Allah dan ketetuan-ketetuan Allah dalam qada wal qadar. Wa kan nabi sallallahu alaihi wa ala dan nabi alaihi terus memperbanyak doa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik rasul Nabi asalam sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah wajibfir dan memperbanyak ucapan doa ini yaitu ya mukallib al qulub wahai yang membolak balikan hati tetapkan hatiku di dalam agamamu ini menunjukkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memiliki iman dan makrifah yang paling tinggi dari seluruh manusia sehingga dia tahu yang membolak balikan hati adalah Allah al qulub inna usba'in min asabi' ar rahman Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka jangan mengatakan tidak mungkin. Masa saya jadi kafir, tidak mungkin. Mungkin. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah. Dan berusaha terus agar menjaga hati kita agar tetap beriman. Menjaga amalan kita agar tetap saleh Dan berdoa, ya muqallibal kulub. Sabbit kulubana ala dinik Wahai yang membolak-balikan hati Tetapkan hati kami di atas agamamu Wahai yang membolak-balikan hati Tetapkan hati kami dalam taat kepadamu Terus berdoa seperti itu Karena tahu Yang membolak-balikan hati adalah Allah Bukan dia Maka dia berupaya Tetapi yang menentukan adalah Allah SWT Maka mintalah kepada Allah Berdoalah kepada Allah Dan jangan terlalu yakin dengan sesuatu yang kamu tidak tahu Saya akan begini nantinya Saya akan baik, saya akan selamat Saya akan husnul khotimah Saya akan masuk surga, ini semua belum pasti Bagaimana mungkin yakin terhadap sesuatu Yang belum pasti Maka Ibn Ibn Azzaikumullah Kalau Rasulullah memperbanyak doa ini Apalagi kita kaum muslimin Yang lebih mungkin untuk dibalik hatinya Kepada kesesatan-kesesatan Faqilalahu -kesesatan. Ketika Nabi memperbanyak doa, ya mukalibalku, wahai yang membolak balikan hati, sabit tetapkan hati kami di dalam agamamu. Ditanya oleh para sahabat, ya Nabi ya Allah, Aman Nabi ka, wa bimajid tabeh, fal takaw faalainna, wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadaMu dan kami telah beriman dengan apa yang kamu bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Fakalan na'am Kata Nabi, iya Masih mengkhawatirkan Bayangkan Para sahabat di mana letaknya Kalau dibandingkan dengan kaum Muslimin sekarang enggak bisa dibandingkan Dia tinggi di atas Mereka di atas kita jauh Mereka telah mendauli kita dengan kuda-kuda yang tangguh Yang cepat Sedangkan kita di belakang merangkak tetapi Rasulullah ketika ditanya Ya Rasulullah, bukankah kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan yang kau bawa? Apakah kau masih mengkhawatirkan kami? <tuh> Naam iya. Inna qulub biina asba'ini min asabillah, karena yang namanya hati itu di tangan Allah. Namanya hati di dua jemari Allah al zaalal. Yukalibuhu kayfa yasha Allah bolak balikan sesuk Hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam musnadnya Dari Nawas bin Sam'an Dan juga oleh Tirmidhi Dan Syekh Al albani Dan Syekh Al-Albani Mesaikan hadith ini Ikhwan ibn A'adzakumullah Jika demikian Berarti masalahnya Bukan hanya usaha kita Kalau usaha kita Saya ingin begini Saya ingin tetap istiqomah. istiqamah ya, Kita semua ingin istiqomah. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan masalah takdir. Dengan hati yang di tangan Allah yang Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kita khawatir. Kita takut. Karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Kita tahu yang sekarang kita kerjakan. Besok lusa tahun depan dan nanti ketika kita mati kita tidak tahu. Oleh karena itulah diajarkan oleh Rasulullah. Untuk berdoa. Ya muqallibal qulub sabdud quluban ala dinik. Diklarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Hadits umm Salamah bahawa Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallamkan ayuk sirih doa hi, doa hi, bahawa beliau memperbanyak doanya beliau mengatakan Allahumma muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, fakultu, maka aku katakan ya Rasulullah, awa inna qulub la tak takalat, wahai Rasulullah, apakah hati hati ini terus berubah? berganti-ganti tatakallam qala na'am ma min min bani adam min basharin illa anna qalbahu bayna asba'ain min asabi'illah ia ya, tidalah dari makhluk makhluk Allah dari anak Adam dari manusia kecuali hatinya di dua jemari Allah fa insha Allah 'azza wa aqamahu kalau Allah kehendaki Allah tetapkan dia istiqamah wa insaa'a dan kalau Allah kehendaki Allah timpangkan Allah simpangkan rabbana maka kita meminta kepada Allah rabb kita an qulubana agar jangan menyimpangkan hati-hati kita rabbana la tuzigh qulubana ba'da id haytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab doa ini diajarkan oleh Allah dalam Quran karena mungkin saja hati seseorang yang tadinya salih, Allah takdirkan menyimpang sangat mungkin jangan bilang tidak mungkin maka Allah ajarkan doa Rabbana latujud qunubana ya Allah jangan simpangkan hati-hati kami, jangan sesatkan hati-hati kami, yang tadinya kami telah beriman ya. Ba'da hadaitana, yang tadinya engkau telah memberikan hidayah kepada kami dan tentunya Allah takdirkan kesesatan, Allah takdirkan kekufuran dan zaid dengan asbab yang adil. Allah pasti memiliki sifat adil. Maka seperti tadi, dikatakan ada sebab-sebab yang di belakang. Yang kecil tidak terlihat, ternyata itu membikin murka Allah tiba-tiba dicabut keimanannya. Dan kemudian dia sesat. وَلَفْأَلُوا أَنْ يَهِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ rahmatan innahu huwal wahhab dan kita meminta kepadanya agar memberikan kepada kita dari sisi-Nya rahmat. Sesungguhnya Allah Al-Wahhab innaka antal al wahhab. Qalat qultu ya Rasulullah aku katakan wahai Rasulullah ala tuallimani da'watan ad'u biha li nafsi maukah engkau mengajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa untuk diriku. Qala bala antu aku ajarkan kepadamu Kuli, ucapkan allahumma rabbin Nabi muhammad ighfirli dhanbi wa adhib ghayba qalbi wa ajurni min mudillatil fitan ma ahyaytani ya allah rabbin Nabi. penguasa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunilah aku dan dosa-dosaku dan hilangkanlah ghaidha kulubina al-ghaidha kalbi. Dan hilangkanlah kejelekan hati, kedengkian hati. Wa ajilni dan selamatkan kami dari kesesatan-kesesatan fitnah. dan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma'ah yaitani selama aku hidup. Demikian ya khanifudina azakumullah. Warat pemriwayat yang, yang dikatakan. Lemah, dikeluarkan Imam Ahmad, tetapi masing-masing dari kalimat-kalimat ini terkandung dalam hadis lain. Seperti hadis yang menyatakan bahawa hati tataqallah, ada dalam hadis yang sebelumnya. Bahawa hati di dua cemari Allah, juga ada dalam hadis yang sebelumnya. Sedangkan Rabbana la tizukulubana, ada dalam ayat Al-Quran. Sehingga Wallahu ta'ala alam. Kita tidak, tidak menyatakan bahawa hadis ini sahih dan tidak menjadikannya sebagai hujjah tetapi kita menjadikan hujjah pada hadis-hadis yang mengandung kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini. Nah, wafiyahul ma'na ahadisu keziyah, kata Abu dan yang semana dengan hadis ini sangat banyak dan sahih. Waharaja Muslim dan dikeluarkan alimah Muslim dari hadis Abdullah ibni Amr bahawa dia mendengar Rasulullah Sallam bersabda, Inna qulubani Adam kulluha. Bina ushba'ni min asabi al-Rahman, hati-hati anak Adam seluruhnya di dua jemari Allah, kahal bin wahid seperti satu hati. Yusrifu hayu sha, hayu yasha. Allah bolak balikan sekehendaknya, hayu ysha. Then mula Rasulullah SAW. Kebunatla bersabda, Allahumma mursalif al-qulub, surlif ala taatik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Demikiannya kau nafikan Allah dengan ini. Kita selesaikan syarah terhadap hadis yang keempat. Dan insya Allah yang akan datang kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu hadis yang kelima. Dan kita mendapatkan faedah yang sangat besar, bahwa hati ini dalam keadaan kalmirjal. Kalmirjal seperti bejana air. Yang dalam keadaan mendidih, maka dia terus bergejolak, terus berubah, tidak tetap, sehingga kena hati terus berubah-ubah, terus berganti-ganti, tak terkalah, dan dinamakan qalbu. Leanne namu sebagaimana dikatakan oleh ahlu lughah, kata ahli bahasa Arab. Kenapa hati dikatakan dengan qal, dengan qaf, lam dan ba? Karena memang qaf, lam dan ba ada kaitannya dengan kalimat Allah nabayukhallibu taqallubata taqallabu yakni bergoncang berubah dan berganti-ganti terus dalam keadaan bergoncang berubah sesaat begini sesaat begitu iman dalam hati kadang bertambah kadang berkurang keimanan demikian dan juga amalan yang dihatinya dalam hati kadang begitu dan juga ternyata dikatakan dalam hadis ada di sini kadang dia mukmin sore jadi kafir dan kadang sore mukmin pagi dari, jadi kafir Maka apa yang kita telah usahakan Jelas belum maksimal Maka kita harus maksimalkan Dan apa yang telah kita amalkan Jangan terlalu bangga Dengan amalan tersebut Doalah kepada Allah Agar mendapatkan istiqamah dan sabat Dan terus sampai matinya Mendapatkan husnul khatimah Amin